Iban polo prado a baiso O merro el baila merra Iban polo prado a baiso O merro Música de treixa duro outra vez para recibir a Fernanda Ah, nos acordes pendente no. Fernanda, fixémosla a, a guardar un bocadinho pero bueno, tiñamos aí ese compromiso con, con Pepe Nada, bueno, digo vos a partir por estar pendente pero agora, mentras non teña carreiras que esta temporada non é de carreiras Tanto eh, <risa> meten <risa> Agradecemos xe moitísimo que, que participes con nosotros Si, si, para... Esto... para pa Armando A ver. que, que digo que te es que agradecemos moitísimo que, que, que estés aquí con nosotros e ademais eh, tiñamos pendiente, me parece que tiñas m, m, ganas de falarnos dunha cousa sí. eh, eh, interesante que ten moito que ver co coas viñas, co, co, co viño co, sí. en Coea, parece ser que están restaurando recuperando sí. pois pues algo que hai muitísimos anos tiñan aí sí. pendente, ¿no? sí, Eu precisamente co co rapaces. A ver, rapaces, si, sí, coñezco eh, eh... pobo, coñezco as viñas de ¿no? Coea, non? Pois si, pois é un montón de ilusión velos porque pois pues, lle fixeron un reporta unha reportaxe na de Galicia, con sí. a compañeira María Gutiérrez. Eh, é eh, bueno, anuncian que van a abrir un unha adega, probano que é. Exactamente, van a restaurar fa... unha adega. Uh -huh. Entón co, co viño pues, que ampliaron incluso que é er a do que son as viñas da familia, non? Que é sí. a casada da señora. Sí. A de chama a casa señora e uh -huh. ampliaron e teñen hoxe pois pues, eh tres hectáreas vin, uh -huh. Pero que queren chegar a 7. Sí, no? sí, so sí. que parece ter que van a abrir a bodega para para para a temporada que ven sí porque <ríe> porque existe esa maneira atraen turismo tamén a lei e aparte deso que eu coñeco toda esa xente pois eh, as cepas están arrancando eucalitos para poñer as cepas exactamente e eh... Bueno, sepas que porque eu eh, Fixe dalle xa tres reportaxes Estiven con familia Con uh -huh. todavía vivía José María Que era sí. o pai de Héctor de José María Estiven sí. a sorte de que me invitaron A Lías uh -huh. Pois as bodegas eh, Bueno, contábame que antigamente había 25 casas en Coea que sí. todas tiñan eh adega, non? Tiñen sí, sí, sí, sí, todas. Desde a bodega 2010 cando comeu, pois que había 12 bodegas abertas, é que xa son xa son moitas. E de no 2011 celebraron a primeira festa do, do viño na Ribeira do Nadia. Hostaban sí. xa pois José María o, o fillo eh, Héctor e mm -hmm. ali, pois bueno, eh, o sea que querían xa recuperar aquela aquela tradición. Uh -huh. E, bueno, hai cousas así que son moi interesantes, como o cacho, que uh -huh. o cacho é, é un cuenco grande de madeira sí. co que se bebía o viño recién sacado da, sí. da barrica, e é o tradicional, o xea, decían daquela que, que fixera o reportaxe na festa, que la decían, e bebemos 200 litros de viño só polo cacho. É, é, polo sí, só polo cacho, pues, como unha ensaladera de gran sí, sí, sí, daban sí. un directo da barrica e, e, e compartía ese non sí. uh -huh. un pouco e puxe pois un viño blanco e, e tinto tamén pero moi, moi fresquinho porque xa teñen ali un dito que que os oito días o viño xa é, xa é bello é sí. bueno, moitas curiosidades tamén cando Evelyn fotografiara ali aquilo no 1930 todas as sladeiras uh -huh. da Navia tiñen que viñas, non? Todas. Que o que disti que agora plantaron eucaliptos. Sí. E hai imaxes moi curiosas que tamén temos sacado así algunha foto de, de robles que dan uvas, carballos que dan uvas, Xa. porque tan ocultas na que quedaban, pero eso por toda, por toda a Porto da Ribeira de, donaria. Navia. Sí. Quedan ocultas pola maleza e por por sí. posteriores, o que eran todo ladeiras de de e uh -huh. entón esas é pasque todavía non que todavía están vivas, non. Suben. Pois veces trepan por las polas árboles. Xoven. podes ver carbales pois eso, carballos con con uvas colgando, non? Como a cepa de... vai metrando, vai claro. enganchando. Claro, claro, claro. Hai que facer a foto na época de que teñen uvas, claro, claro. Feita ben, eu, eu teño pois pues, feito algun, aí nada que me fixo un conteno. De... Pois mira, aquí os dous irmãos En nos que da pendente pois, Están anunciando que a primeiro xa do, do ano que ven Canto xe uh -huh. de autorización o enólogo Contan, non? Sí. Pois que, que van a abrir Pois esa deda Ca, ca indicación xeográfica Protexida De terras do Navia vai ser, eh, vai ser, exactamente Ademais, me parece o viño se vai polo que tillo entendido Vai poñer casa da señora Sim uh -huh. Sí, porque é o nome nome da casa, non? Exactamente. Este, este, o pai dele é José María, non sei sé, o chegaxe sí. a coñecer. Sí, sí, sí. Que tivo un resmentou aquí no forno da cal do no Cerixal, non? Sí. Mm. Pois pues, un restaurante donde, sí. donde servía servía viño da, sí. da colleita da casa, da señora. Sí, sí, sí, sí. Elle chamábamos señora. Sí. Era moi curioso, sí. porque de señora era foi corpulento e foi apable María non empachaste. Sí, sí. bueno, eh bueno, pois bonita. Agardamos agardamos que, que cando xa se se faga eh, Porque Fernanda tizón, que mercar ese viño para eh, provalo, non? Fernanda tizo un report, eh, ciz, reportaxe. Ti ti un reportaxe. E eu fixe sí, sí, unha, sí. pero moi cativa, non tiña bastante, ah. pero hoxi que tiño máis argumentos, tiño máis... Documentación. Más documentación, pois, pois faremos, faremos outra. Moi ben, moi ben. A, a verá que... Eh, non, é que, que dicía, faltando unha cousa, que o co mellor, pois, non se dá conta. Sabes que non é o guardián das viñas? Uh -huh. no. Pois o can. Anda. Ah, bueno, eh tenemos que estar atentos para a súa eh, se sí. oposta na venta ou polo menos cando se, se empecen a, sí, a, ¿eh? a era o primeiro viño da provincia de Lugo casi que non é, da... bueno, hai máis. Altas, que non é, de no... que non é da... denominación de orixe no? de Ribeira, claro sí. Ribeira Bo... Sacra, esta será a terras do Navia, non sei se é a mesma indicación xeográfica protexida do, do de Cangas do Narcea, non, verdad? Sí, no, porque non porque son bueno, seguro Cangas que estarán de Arcea, pedindo, pedindo estudios, denominación pero, de orixe especial. Pero mm. eu penso que eu, eu, o enólogo será Roberto Regal, porque tamén vai no, a no. vai a esto, a Nigale de Muñiz. Ah, pois pues non o sei. Ou bueno. teñen No, estaremos pues, atentos... Pero vamos, que se poderá tamén falar a... se cadrá con Héctor sí, ou pues con María sí, sí, que son sí, rapazes sí. pues, sí. maravillosos sí, sí, os dous. Estaremos sí, atentos o... a ver cando se se ponga na bon marcha que en e, e buscar, buscar algo que lle acompanha ese viño para que disfrutálo e vivílo. Al menos con empanada de do país feita en cuella. Por exemplo. Bueno, ali... Oiches, podes ir que non é só porque estes rapaces pois, van recuperar unha tradición que, además, este aldea se ve que vivía de vender viño a outros sitios, non? Sí. Pero vamos, que un xache digo que me consta que, que hai moitas máis casas que fan viño para autoconsumo. e Digoche que como vallas por ali, que xa as portas... Eh, eh, Eh, bueno, una maravilla todo sí, sí, sí. Gente, super, super que buscar unha data e un, un tempo para poder Además podo dicir que, vamos, eu fu moi ben recibido, ¿no? Porque en pues me recoñeceron por a parte da familia, miña era que tivo dando escola alí. <ríe> paraban a casa da señora. Moi ben. Claro, porque ti tí tias de, de, de esa zona. Claro. Si, sí, eu son de esa zona, si. Sí. Ahí, ¿eh? sí, entre o límite de Navia e Fonsagrada o, vos, vos comento unha cousinha sí, que comento que que claro, claro que xa, xa temos a... tardou algo máis do que anunciaran pero xa temos o, o... como se chama isto? mural de Davía Cuni feito, feito por Diego Ar ah. espectacular xa estivo esta semana se no, non o rematou está piques porque o xoves estaba no andamio xa já o mural xeito e non hai vaca. Mm. Eh, o tipo, es hermanos con ich era un peregrino co co co mantelo logo de marrón, uh -huh. vai cun libro aberto na man camiñando uh -huh. e polo convento de Pena Maior precioso, é uh -huh. un re, un regato, e as un regato. Si, sí. e bueno, eu se quered iso vos comparto xa xa el, pero sabe, no, sabe del un che non podo compartir a, a fotografía de dos xoves cando cando estaban en elaboración para que para que veixades o mural tan bonito que estemos ahora en Beserreá do campeón do mundo, ¿no? claro, que sí, claro que si, sí. claro que si. Compartímolo e ao mesmo tempo publicámoslo no noso blog. Non hai ningún problema, claro que si. Sí te mandanote yeah. que, que, que faremos a posibilidad teremos a posibilidad de, de, de que os nosos axentes tamén eh, e os seguidores tamén o compartan e disfruten tamén del porque un é, é un mural é... feticeiro, non? É, é moi bonito, moi bonito. Bolsas. Está bueno a ver como un profe profesional, é un artista, un peda, já o ten eso, é un honor que que tera a súa firma solo, non? Moi o marxe de é moi bonito, ten uns colores que Olle que estaba eu lendo no periódico de Torolla, non, que ten sí. ahora unha exposición na Coruña, ten inauguraron esta semana, non, sí. con, con pinturas eh, de Galicia. E uh -huh. então dicía que o difícil que lle resultaba con esas luces do Mediterráneo que pintaba él, Aja. E pois que o difícil que lle resultaba catar a luz de, de Galicia, non? E que uh -huh. sempre se pasaba co Eixo, eu vexo un mural este de Diego Aspos pues, eh salen unhas cores, pero destas así verdes e, mm. e a auga eh, tan típicas da, da, das montañas dos Ancares, sí, que bien. a verdad que, que, que sí que teñen tamén, yeah. non, sei, non é o Mediterráneo, pero son luminosas tamén. Ben. Pues, moi ben. Moitísimas gracias, Fernanda. Eh, xe che digo, mándanos eh, esas fotografías, ou as que ti, che parece oportuno, que, que ponemos las no en blanco pero e se vos encontrara, a ver se si encontrara decoea de coa, ver, o cacho, como beben polo cacho. Tamén. O, o que o cacho Ta. tamén está moi interesante. Ta, tamén. Que aí vou rematar con unha cousa que lle quería dicir a Armando, que, bella, que bella. Se me, se me É un dito que ten por aquí meu compañeiro cura, o Ramón, que xa falastes <risas> con el. Sí. sí. Se tes diñeiro, faremos o enterro entreteiro. Se non tes nada, de cabeza a furada. furada. Como, como? <risa> si é rico. A ver, repite, repite. Aquí é. Se si tes diñeiro, faremos o enterro inteiro. Se si non tens nada, virade tu pra furada. Vale, exactamente. Bueno, pois pues, pois pues, ten algo que ver, ten ten algo que ver co que nos acaba de dicir Xosé, que se é tan galego, fantástico. Ah, por eso. Por eso me lo decía, porque xa estaba diciendo aí Armando, no Yo decía, ha sido entierros no sé en qué. Claro, claro. Sí, sí. Pues perfecto, un, un, un epitáceo fantástico. Claro sí, que señor. Sí. Bueno, querida bueno, pues Fernanda, un aperta grande y hasta la semana que viene. Exactamente. Con deña, esa pues, sabenza da gusto. Muy bien, leña. Sí está todo en los libros sí, sí, sí. vamos a poner música de, de su garrido pues que a seguinte que vamos a, con, a, a convidar para estar aquí en nuestro programa chamas así su garrido punto vamos a xa vai a loite dulces de cravos e vestes coljaban naquelas macetas e se si me botaba a roupa como que non se cae caía en mis callas do cuarto colercas de pan de un teo